Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, Доки ховатимеш лице Твоє від мене, Доки журбою буду терзати мою душу, Тужити щодня серцем, Доки мій ворог буде зноситись надо мною, Зглянься і вислухай мене, о Господи, Мій Боже, просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на Твою ласку, нехай радіє моє серце Твоїм спасінням, заспіваю Господові, добро мені вдіяв».